Над Максимом гриміли постріли, затяти і остервеніли «Ура!», то притихало, то знову перекочувалося з краю у край місцем битви, а Максима попри те не полишала нав'язлива невідчепна думка «Чого ж воно так? Які незнані закони спричинили його невдачу з Петром?». Певно думалося, кров, пролита в хвилю одну, робить звичайну людину з віром і кластим. Вертає раптово в незапам'ятні канібальські часи. Певно в крові, як субстанції, десь прихований таємничий кот, що ставить поріг. Його переступати зазь, то поріг... За яким по той біч лиш морок безпросвітній до історичний, в якому зрідка хіба почуєш рев динозаврів, голодний і грізний, за тим порогом ти лишень кілька пудів костей і м'яса, що рухається, скавучить і не вситиму спрагу вічно не може втолити. По той біч того порога ти просто бездушна твар. Переступаючи через щойно вбитого, Максим раптом спіткнувся і впав, але підніматися він вже не збирався. Що буде, то й буде, думав з напівзаплющеними очима. Як не доб'ють після всього, то подамся якось до козацького полку. Через нього переступали й топталися по ньому. Він тільки напружувався, що моці, аби витримати й не зойкнути. Вічністю видавався той час, доки з російського боку не засурмили врешті відбій, певно, невдалі атаці. Як сутенітиме, він почне пробиратися до Чайковського. Але вже твердо для себе вирішив, що лишатися там – не буде. Знову палахкотить Україна. Та й не переставала вона ніколи, мабуть, тим полум'ям палахкотіти. Почув випадкову розмову двох лікарів. Один з них був родом, мабуть, зі Сквири, бо часто містечко називалося. Писали йому домашні, що збунтувався люд. І то не в одному селі чи місці. Тих вогти ж тліло-тліло хіба 50 та ще й з гаком. І враз загорілися. Охопили щонайменше 8 повітів. Начебто імператор видав маніфест, в якому всі віддані кликалися йти добровільно у військо. Маніфест читано по усіх церквах, але чи то з того, що писаний був він мало зрозумілою для сільської людини московською мовою, чи з іншої притичини. Але багато хто втямив, що цар кличе вписуватися їх в козаки і йти воювати. Стали люди вимагати від священників, щоб ті приводили їх до присяги. Кинулося творити відділи за колишнім зразком. Певна річ, роботою на панщині вони тепер не переймалися, бо козак завжди був вільним. Коли ж окремі священники стали застерігати, що не так вони зрозуміли імператорський маніфест, то не вірили їм, навіть били й товкли, що правду лукаві попиховають від люду. Нагрянуло військо, потому тисячі чоловік і жінок бито різками, тисячі у Сибір погнали. Максим не рушув імен усіх всіх витажків, повстання, добре дослухався тільки прізвищ Швайка, Бзенко, Гайденко. Їм вірили люди. Ішли за ними. Звідки ж знати було тим людям з порепаними від плугай коси руками, такими ж чорними, як земля, яку вони нянчили? Звідки ж знати їм про один з перших виступів імператора Миколи І на засіданні Державної Ради? Я признаю, що в теперішній час кожна думка про увільнення селян була би злочинним замахом на загальний спокій і на добро держави. Вельми одна обставина Максима тривожила. Той селянський рух ставав загальнонаціональним. Вже й студенти Київського університету сходяться на свої летючі зібрання, і та молодь здебільшого небідацька долучається до народного спротиву. Тривожив похід селян у Таврію за волею, як притишував голос при тих словах лікар зі сквири. Ще сади тільки-но розпустилися, і на полі ледь-ледь починали. Сіяти, як поміж люду чутка пішла, що цар кличе бажаючих переселитися в кримські степи, кріпаки поміч одержать, матимуть волю і полем наділені будуть. Земляки того лікаря в дорогу почали лаштувати, реманент і вози лагодять. Вельми ж багато люду збирається з Катеринославської, Херсонської, Верхньодніпровської, Бобринецької, Олександрійської і Єлизаветградської губерній. Йтимуть вони всі валками до перекопу, десятки тисяч нужденного люду. Максим тільки уявив, що може трапитися, як переймуть тих беззбройних, наївних селян, що досі не здатні позбавитися віри в царя-батюшку, регулярні війська. І як земля вздовж тієї дороги багрянцем раптово вкриється. Йому туди треба йти, остерегти, а де й заступити, правду полинну людям сказати. Як впала на землю стрімка південна ніч, став Максим повзком поміж трупів вибиратися, повзком та навкарачки в неблизьку нову дорогу. Одне лиш душу його зігрівало, що хоч і манівцями, але то дорога додому. О третій годині ночі лікар Мант змінював біля ліжка хворого імператора коли Першого лікаря Карелля. Імператор лежав із заплющеними очима, тож Карель ішов до дверей навшпиньки, озираючись про всяк випадок, чи не розбудив хворого необачним порухом.